Programa Sequência Máxima aqui na sua Clube FM 91.7, a rádio mais potente do interior da Bahia. Está na hora do nosso quadro Momento Saúde. Agora, na Clube FM, na Clube FM. Momento Saúde. Apresentação Catiana Lima. Atenção você, se você sente dores no maxilar ao bocejar, morder e até mesmo sorrir. Fique atento às informações que o doutor Cícero irá falar para você aqui hoje no quadro Momento Saúde. O doutor Cícero Pereira é mestre em DTM, pós-graduado na Suécia em dor orofacial, clínico geral, endodontia e ortodontia. Momento Saúde tem o oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da endocrinologista doutora Joane Leone. Mestre em ATM, o doutor Cícero Pereira, e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Você já ouviu falar em DTM? Hoje o doutor Cícero irá bater um papo conosco falando sobre DTM, que é disfunção temporomandibular. É sobre este assunto que iremos conversar a partir de agora com o doutor Cícero. Muito bom dia, doutor Cícero. Prazer recebê-lo aqui no Momento Saúde da Clube FM. Bom dia, Catiane. Bom dia, ouvintes da, da Clube FM. É, hoje nós vamos falar um pouco sobre DTM,、né? o que seria a DTM, quais são os principais sintomas que o paciente apresenta quando acometido por essa doença,、né? que é uma doença ainda não muito conhecida, que as pessoas às vezes ficam sem saber qual profissional deve procurar para ter uma orientação. e... e e Avaliar quais problemas realmente ele tem é, relacionado à articulação né, da mandíbula. Doutor Cícero, o que é DTM? A DTM nada mais é do que uma doença que acomete a, as estruturas articulares da boca, ou seja, a articulação da ATM são duas articulações que nós temos à frente dos, do, do ouvido, né, do lado direito e do lado esquerdo, né, que quando apresentam. É, alterações no seu funcionamento, ou um processo inflamatório, ou uma alteração no disco articular ou dos ligamentos, ela pode desenvolver uma doença que nós chamamos de DTM. Além de problemas na articulação propriamente dita, nós podemos ter problemas musculares nas, nas estruturas que estão relacionadas à abertura e fechamento da boca, à mastigação dos alimentos. Ao bocejar, ao sorrir, toda essa musculatura é, orofacial que a gente costuma falar. Se ela estiver com algum problema é, físico, estrutural, ela pode apresentar o que nós chamamos de DTM. Quais são os principais sintomas da DTM? Os principais sintomas da DTM estão relacionados a problemas de travamento. Ao abrir ou ao fechar a boca, Dores de cabeça na região das têmporas, dores é, na região das articulações, para executar toda aquela movimentação de abrir, e fechar e de mastigar os alimentos é, apresentando sintomatologia. Então aí já mostra que a gente tem um quadro de DTM instalado no paciente. Doutor Cícero, quais são as formas de tratamento? Normalmente as formas de tratamento, por, por incrível que pareça, É, são conservadoras. Então, a gente procura fazer uma orientação a esse paciente.、É、claro que depois de uma avaliação minuciosa do, do diagnóstico e comprovar que aquilo que ele está sentindo realmente é um problema de DTM, ou seja, uma disfunção articular ou muscular da, da, região, da região orofacial. A partir desse momento, nós vamos fazer as propostas de tratamento para cada paciente. E como eu falei anteriormente, normalmente são conservadoras, ou seja, exercícios de alongamento para abertura e fechamento de boca, é, termoterapia para estimular a circulação na região muscular, é, agulhamento com, com acupuntura, quando indicado no caso, e podemos também fazer o uso de algum dispositivo tipo placas mil relaxantes. Mas aí vai ser de acordo com cada problema, cada paciente apresentar. Então, em resumo, normalmente são tratamentos conservadores, é, não se faz mais é, tratamentos invasivos, como desgaste de dentes, isso não é mais era comum fazer anteriormente. É, o paciente chegava com essas dores já tem um desgaste em todos os dentes, fazia ajuste, o c l u s a l que fala. Isso é, cientificamente não é mais aceito, não tem sustentação científica para se fazer. Cirurgias são pouquíssimas indicadas, né, só em casos bem severos que já tem um comprometimento é, articular ou funcional muito grande, mas em pouquíssimos casos. Você está ouvindo o quadro Momento Saúde aqui na sua Clube FM 91.7. Momento Saúde tem o、um、oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da endocrinologista, a doutora Joane Leone, mestre em ATM, o doutor Cícero Pereira e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Hoje, conversando com o doutor Cícero, falando sobre DTM. Doutor Cícero, existem alguns hábitos que podem desenvolver problemas na ATM? O, o, o hábito mais comum desses pacientes que apresentam um DTM é um apertamento muito acentuado dos dentes. Ou seja, ele passa uma, uma, um grande período do dia ou da noite fazendo apertamento nos dentes. Esses apertamentos vão gerar uma tensão muito grande na estrutura muscular. E aí, consequentemente, ele vai ter uma fadiga, um estresse muscular e dores na, na região articulada. E quais são as formas menos invasivas que podem resolver os problemas acometidos pela DTM, doutor? É, normalmente a gente faz uso de compressas né, com, água, com água morna, é, é, o agulhamento também, de, agulhamento seco que a gente faz, normalmente não é invasivo também, que faz com agulha de acupuntura. É, o uso das placas ocusais também não, não, não procede a um tratamento invasivo. É, e alongamentos da estrutura muscular para haver um relaxamento dessa articulação. Então a gente procura condicionar aquele paciente para que ele é, é, restabeleça, tire seus hábitos que trazem problemas para a articulação é, de forma conservadora que ele possa fazer em casa mesmo. Diante de tudo o que foi falado, como identificar, doutor Cícero, se a pessoa tem ou não DTM? Olha, Catiana, o paciente pode em casa né, fazer um teste, um teste simples, né, que vai direcionar se você pode ter alguma coisa relacionada a DTM.、Né? Então, se você tem dor quando abre a boca ou quando mastiga, uma vez por semana ou mais. Tem dor na face, têmporas, articulações temporomandibular ou maxilares uma vez por semana ou mais? Já teve a mandíbula presa ou travada de forma que não abrisse completamente a sua boca? Tem dor de cabeça mais de três dias por semana? Se você apresentar algum desses, desses sintomas, né, é, é indicado que você procure um profissional é, habilitado para investigar melhor esse quadro clínico seu.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 Momento Saúde. Momento Saúde. Informação de qualidade na sua Clube FM. Onde encontrar então o doutor Cícero para uma consulta? Nós, nós fazemos atendimento no, no mini shopping, né, o RCM, aqui onde era a n t i g o e insinuante, né, na sala 10. É, meu consultório está funcionando aqui todos os dias da semana e a gente pode trazer mais alguns esclarecimentos sobre esses, esse quadro clínico da DTM. Doutor, o nosso próximo tema será então dor de cabeça? Isso, na próxima entrevista nós iremos passar alguma coisa sobre um dos sintomas que assusta muito os pacientes, que é a dor de cabeça. Então nós vamos trazer algumas informações que podem ajudar aos ouvintes r e f e r e n t e ao que se trata de dores de cabeça. Recebemos hoje no nosso quadro Momento Saúde o doutor Cícero Pereira, que é mestre em DTM, pós-graduado na Suécia em Dor Orofacial, Clínico Geral, Endodontia e Ortodontia. Forte abraço, doutor, e muito obrigada por sua participação. Até o próximo Momento Saúde, aqui na Clube FM, que será toda sexta-feira o nosso encontro aqui no Momento Saúde, doutor. Obrigado, Catiane, obrigado, à Rádio. E obrigado aos ouvintes pela atenção e estarei aqui outras vezes para e x p l a n a r mais alguma coisa interessante para vocês. Lembrando que o quadro Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da endocrinologista doutora Joane Leone, mestre em DTM doutor Cícero Pereira e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Forte abraço, doutor, e até o próximo Momento Saúde. Catiane, Catiane Lima, na Lima. sua Clube FM. Continuamos com o nosso Sequência Máxima.